Namodas se Bhagavatu, Ratu, sama sen. Namóta se, Bhagavatu, Ratu, sama, samuta se, namóda se, sama, Sambudasne. Tak dnes probereme poslední dvě vlastnosti, které zbývají a které patří elementu vody. Předpoklad, že poznáme tyto vlastnosti je právě, že jsme obeznámeni s vlastnostmi země, ohně a větru. Hm? Proto se je učíme na, naposled, ačkoliv z hlediska těžkosti nebo hrubosti je hradíme po zemi. Hrubé, hm? těžké vlastnosti jsou země a voda, Lehké vlastnosti jsou oheň a vítr. Kdekoliv v těle něco nebo v přírodě se něco zvedá, zvedá se to díky ohni a větru. Kdekoliv něco klesá, klesá to díky vlastnostem země a vody. Teď, jak už jsem se zmínil, všechny tyto vlastnosti elementů jsou na základě Vlastně pozorování přírody a mudrcové dávných dob, na tom je založena vlastně i medicína, že neviděli žádný radikální rozdíl mezi přírodou uvnitř a přírodou venku. Naše tělo je vlastně nic jiného než příroda uvnitř. A tím pádem poznali, jestliže dáme to, že element, Vody patří do Dharma Ajatána, ne do Sparštavia. Sparštavia znamená počitek dotekem a Dharma Ajatána je to, co je objektem orgánu mysle. V buddhismu i tež mysl je orgán, Další jeden z šesti orgánů, které máme, na kterém jsou ostatní orgány závislé. A to je náš svět. Jiný svět nemáme. Máme svět, který se skládá z šesti orgánů a šesti smyslů a šesti objektů smyslu. Jiný svět nemáme. S tímto světem pracujeme od začátku do konce. A cokoliv si vymyslíme, si vymyslíme v tomto světě. Buď to se skutečností je v souladu, anebo to se skutečností není v souladu. Ale Většinou bohužel to bývá, že to se skutečností v souhledu vůbec není. Teď element vody, jestliže si šáhneme na vodu, co cítíme? Jestliže je to tok vody, tak cítíme strkání, které patří větru. Cítíme chlad, který patří elementu ohně. Když je to teplá voda, tak zase ne ale teplo. Cítíme měkost jistou, která patří zemi zase. Cítíme lehkost nebo těžkost, která zase patří zemi. Cítíme tvrdost nebo měkkost, která zase patří zemi. A voda vlastně se, počítek vody se skládá z těchto počítků. Proto v Terevánovém buddhismu Zatímco element země, element ohně a element větru je počítek těla, element vody je počítek mysle, která si to odvodí na základě těchto počitků. A teď musíme to vyzkoušet ve vlastním těle, jestli to tak je. Vlastnosti vody tedy jsou pagárana, což znamená doslova prosakování. Jestliže prosakování je mocné, tak to vnímáme jako tok. A potom koheze, což přeložili sutry jako soudržnost. Soudržnost je těžká stránka vody a tok, tedy nebo prosakování, je lehká stránka vody. Hmm? Teď záleží na poměru, který z těchto aspektů je markantnější a který není tak markantní. Ale koheze, jestliže lehká, teplá stránka je markantní, přechází v prosakování, zase prosakování, jestliže tuhá stránka, chlad. A tak dále je markantní přechází v, v kohezi. Hm? Teď, co se týče toku, bezprostřední počítek toku nejlépe poznáme kde v tepnách, hm? v žílách, vzduch proudí do plic, Zavřeme oči, vidíme vzduch proudí do plic, prochází průduškama. Hm? Pak, jestliže se koncentrujeme, pak zjistíme, že vlastně krev prolívá všemi části těla, ty žíly jsou všude. Hm? To je prosakování. No a když jsme familiérní s, s prosakováním, s, s proudem, můžeme přejít na kohezi, což je poslední charakteristika. A koheze tež je vlastně odvozená. Mluvili jsme o tom, že všechny tyto elementy jsou závislé vznikání. Vlastnost vody je tedy prosakování a její chuť je, že nechá všechno růst. Kde je voda, tam, se, tam věci rostou. Když zalijeme květiny, rostou. Když je nezalijeme, co se stane? Uvadnou. Stejný tak v těle. Jak uvnitř, tak i venku. Stejný principy. A aby rostly, musí se prosáknout do všech částí, do všech buněk, jak v rostlině, tak i v lidském těle. I míza stromů, aby se strom mohl růst, míza se musí dostat do všech částí stromu, pak strom může růst, je to tak? Stejně tak v našem těle musí ty různé kapaliny prosáknout, aby jsme mohli fungovat. A koheze je, když si chytíte ruku, vidíte, že to drží pohromadě. A to drží pohromadě kvůli kvalitě vody. Kdyby tam ta kvalita vody nebyla, tak by, to pohromadě, tak by se to pohromadě rozsypalo. On si tím rozdíl mezi podporou větru, mezi podporující chutí nebo... Větru. Tyhle ty kvality jdou všechny pohromadě. Jenomže my, my je se snažíme rozlišit. To je právě v tom je ten háček, že tohle všecko existuje pohromadě. Teď my to rozlišujeme, aby jsme byli schopni je vidět pohromadě s rozlišením. Mám no, ze soudržností trošku problém, když jsem si zkoušel představit, ale představu si, že vlastně o, olovo, metoda voda, všechno je soudržnost. Když bouchám kladivem do olova, tak se sice sploští, ale drží. Pohromadě, kdyby bouchal do kosky cukru, tak se rozpadne. Takže, jo, to... takže olovo má vlastnosti vody víc než taková koska cukru třeba. Určitě. Když se takhle zkouším představit. Určitě. Jo. Určitě. Ale ty vlastnosti vody jsou zase kompenzovány tou, tou tvrdostí. Čili ono, to je celá příroda, jestliže chceš studovat obzáště čínskou filozofii, je na základě té harmonie. A v té harmonie poměry se stále mění. Proto můžeme existovat. Kdyby se ty poměry neměnily, tak nemůžeme reagovat na Změnu poměru venku. My reagujeme na změnu poměru venku změnou poměru ve V tom se naše tělo vůbec neliší od vnějšího světa, protože celý princip života je vlastně princip přizpůsobování se teplotě, změně teploty, tvrdosti, měkkosti střebávání kapaliny, zase vylučování kapaliny. Stále je to proces změny a proces balance nebo vyvažování těch elementů. Proto každý, kdo studuje Ayurveda první studuje ty kvality elementů, které vlastně jsou ve všech výdle, ve všem výdle, v bylinkách a tak dále a určují vlastně jejich funkci v našem těle. Hm? Jejich funkce v našem těle je právě dána těmito kvalitem. Jakou kvalitu posilují, jakou kvalitu zmenšují, hm? aby se udržela ta bala. Zdravé tělo je to tělo, co má imunitu, hm? což je schopnost se co nejrychleji přizpůsobovat na změnu prostředí, na změnu podmětu zvenku. Čili když si, když si vezmeme ruku, ch, chápeme, že jak jsme se učili, musí být hrubost kůže, aby to, co je v uvnitř, drželo pohromady. Teď ale musí nejenom kůže, ale musí tam být koheze. Aby byla ta soudržnost, aby se to ne, nerozplynulo. Kdyby tam nebyla ta síla soudržnosti, tak by se to rozplynulo všechno. Dá hm? se to chápět že když úplně dehydrovali, tak se to úplně rozpadne na Je to stejně tak, jako když vezmeš písek nebo nějak písčitou půdu, ji, tak se začne lepit. Když je pak v žáru, hm? tak se prostě rozdrolí a rozpadá. A to, co drží tu zemi po romadě, to je ta síla koheze. zase. Tyhle ty vlastnosti jsou tež, proto v tom překladu, ačkoliv to tam není, on to nazývá sílu, jo? protože to jsou síly, které drží univerzum uvnitř a venku ve stavu rovnováhy. Jistý rovnováhy. Větší žáru se písek rozstaví. Vůbec od... Písek se roztaví určitě. V větším žáru, takže vlastně se vzniká ta tekutost. Nebo... Vzniká tekutost, protože neexistuje žádný stav hmotnosti, kde by ty čtyři elementy neexistovaly. Žádný stav neexistuje. Kdekoliv je hmotnost, tyto čtyři elementy jsou nezbytně pohromadní. Ve všech situacích. Teď poměr se stále mění. To je koloběh. Hm? Když to nekombinujeme s těmi ostatními elementy a zůstane jenom u vlastností vody, tak jenom se snažíme cítit tu protikladnost. Vlastně, když je tam ta tekutost zvýrazněná, to, to prosakování, tak je to vlastně ta voda se rozpíná do všeho, pro, prolíná. Když je tam ta koheze, tak spíš jakoby. Dělouma, jako kapka, tu ti drží pohromadě a jde. Je to ono. Takže buď je to jakoby ven nebo dovnitř, je to takový směr energie, buď ven nebo dovnitř, ale je tam neustalá nějaká soudržnost, protože voda teče a nerozpadá se, že? Takže i v té nejtekutější, v té nejkrajnější podběde není koheze, furt je vlastně koheze. Koheze tam musí být. Pokud tam není koheze, tak, tak není, voda. není voda. A pokud není voda, tak ty ostatní vlastnosti nemůžou se, se vyjádřit. Ty ostatní vlastnosti, důvod vlastnosti, už jsme o tom mluvili, důvod vlastnosti země jsou vlastnosti ostatních elementů. Důvod vlastnosti vody jsou vlastnosti ostatních elementů. Důvod vlastnosti ohně jsou vlastnosti ostatních elementů. A důvod vlastnosti větru jsou vlastnosti ostatních elementů. A kde tam má místo přitažlivost? Míním gravitace. No, gravitace je, gravitace je tež vlastně koheze, spojená s kohezí. Když se voda těch rozpadá voda na kapky? Když se rozpadá na kapky, tak stej, koheze se nikdy ne, ne, nemůže stavit. Tady kapky jsou kohéremní. To jsou ty, ty. koule, vody. Ta se takhle znášejí, třeba. Ta koheze nemůže zmizet. Žádný z těchto vlastností, elementů nemůže zmizet úplně, jenom poměr se mění. A to fyzice tomu říkají povrchový napětí, mm -hmm. že to vlastně drží tu, tu kapku pohromadě. Mm -hmm. Ona vlastně ta zřejmě funguje na povrchu, když to uvnitř, jako ta soudržnost vlastně není. Ona funguje na povrchu, ta, ta soudržnost. Jako Proto tady. je spojená s těma vlastnostmi tuhosti, robustnosti. Který tam stále jsou taky. Stále se to balancuje. Čili to je výraz Mahatma Gandhiho, že klid nenajdeš uvnitř ani vevnitř, ani v nejhlubším oceánu neexistuje klid. Stále se ty poměry elementů mění. Pohyb, což je změna, pohyb není nic jiného než změna, je prostě všecko, co nás tvoří a co tvoří univerzum? Všechny klid spočívá v přijetí ne, ne, neklidu. Nebo e, v, v pochopení toho, co transcenduje to, co je vázáno na pohyb? Mně není úplně jasné, nakolik je tok a koheze protikladu či sobě. To něco může týct jedině, když to má vlastnosti lehkosti, má to vlastnosti tepla, hm? má to vlastnosti měkosti. Hm? Jestliže to, co je tvrdý, nemůže týct přece. Ale to, co je tvrdý, v tom je predominantní koheze. To mi právě nepřijde. Když jsme tady říkali ten příklad s něčím, co je hodně vysušený, tam není tok, že jo? To není tok, to, ale... to u sebe... No, tak ten element charakteristiky element, elementu vody jsou tam v menším poměru, a jsou tam stály. No, když si představím led nebo nebo kostku cukru nebo natrout vysušenou paži, tak tam není tok, a není to koherentní. To soudržení. Je je tam. Je tam jenom že jsou vysušené a v podstatě poměr se mění. Ale jak tady Tomáš připomíná, vzpoměry se znovu změní, když se změní konsistence jiných vlastností. Ty vlastnosti tam stále musí být, pokud tam nejsou, tak to není hmotnost. Oni je třeba led teče, má ledovec, ten teče. Když je vlastně pevný, tak pořád teče. Jo? Jo. Že jistá hmm. kultost ustává Právě no, co říkám, že mi přijde, že ten tok a koheze nejsou v jasným protipladu. Že to tam asi jedná se o poměr, jak říkám. jako všechno. Tvrdost a měkost. Tvrdost mě a taky není Teď problém je právě, proč se učíme všechno tohlecto. Protože my důvěrujeme rozlišujícímu vědomí. A rozlišující vědomí nás mate. Protože rozlišující vědomí stále věří, že něco je v protikladu vůči něčemu. A to je omyl našeho myšlení. Z toho pochází nesprávný názor, z toho pochází nepochopení závislého vznikání, z toho pochází nepochopení všeho, co je uvnitř a co je venku. Všechno, co je uvnitř a všechno, co je venku, vyvstává současně. Jenomže my díky svýmu rozlišujícímu vědomí jsme odcizený od toho, co je opravdu. Závislé vystávání je současné vystávání. Stejně tak my si myslíme, že naše myšlení patří nám, protože nevidíme, že v jedné mysli se nachází, může nacházet třeba 35 rozdílných faktorů mysle který každý má úplně jinou funkci, jak můžou existovat pohromadě. Protože nejsou ani rozdělení, ani nejsou jednotný. A to je závislé vznikání. Závislé vznikání nepripouští jakoukoliv ani idealismus, ani materialismus, ani jednotu, ani mnohost. A to je střední cesta. A kdo vidí jednotu, kdo vidí mnoho, kdo vidí idealismus, kdo vidí materialismus, to není nic jiného než naše pomílené názory na základě právě držení se skutečnosti objektu a subjektu. Právě to rozlišující vědomí je to, co na základě konceptu, koncept je jméno. A jméno dává stabilitu do toho, kde, stabil, kde žádná stabilita vůbec není. Jakmile máme jméno, tak něco uchopujeme. Mm -hmm. Máme jistoty. Máme jistotu. Mm -hmm. Ale jméno přišlo z vnějšku. A jméno, podstata jména je zvuk, který pochází z tření karmicky vytvořené vytvorené země v Hretanu. Mentálně vytvořenou zemí. Hm? Naše mentalita též vytváří hmotu. Když zvedneme ruku, naše mentalita vytváří hmotu. Když se nadechujeme a vydechujeme, naše mentalita vytváří hmotu. Hmota a vědomí se od sebe nedají oddělit v naší zkušenosti. A hmota není jedna, ale hmota jsou. Desítky různých vlastností, které přicházejí společně. A vědomí není jedno, ale jsou desítky rozličných vlastností, které přicházejí společně. A teď my jim dáme jméno a myslíme si, že tam jsou. Jenže oni tam nejsou odděleně. Nikdy tam odděleně nebyli. My si myslíme, že, jsme, že jsou oddělený protože jsme jim dali jméno. Teď, to nazveme vlastnost země, tak si myslíme, že tvrdost existuje odděleně od koheze, jenomže taková situace nikdy v přírodě neexistuje, ani v nás. Jenom poměr se mění. A z té změně poměru má rozhodující roli právě naše myšlení. Jak věci chápeme, jak věci pociťujeme. Právě proto pocit a vnímání je to, co formuje vědomí. Bez nich se vědomí neformuje. A jelikož jsme tímto počítky sformovali vědomí, tak my je cítíme čím dál jasněji, i tam, kde vůbec jasný nejsou. Mm -hmm. Jestliže tento princip chápeme, pak jeho použití je nekonečný. Jenomže my se stále spoleháme na své rozdělující myšlení, který EO IPSO vždy vidí, že tady jsem já a tamhle je obě. Jestliže chceme hluboce pochopit tuhle meditaci, tak to taky není nic jiného než rozbíjení tohoto mylného pochopení, že příroda v nás je něco odděleného od přírody venku. Příroda v nás je oddělená od přírody venku kvůli našim konceptům. A ty koncepty, právě buddhismus zdůrazňuje, jsou nesprávné koncepty. Proč jsou nesprávné koncepty? Protože všechno je závisné vznikání a v závislém vznikání neexistuje situace, kdyby vystal jeden objekt odděleně od druhých. To se děje na úrovni hmotnosti, máme kalápy hmotnosti a to se děje na úrovni vědomí, máme kalápy vědomí. A kdykoliv, cokoliv přijde, přijde to jako soudržnost jevu, nikdy to nepřijde jako jeden jev. A teď princip mikroskopu, lupy. Jaký je instrument moudrosti? Základ moudrosti. Koncentrace. Díky koncentraci my si ty procesy můžeme zvětšit. Když si ty procesy zvětšíme, můžeme je zastavit. A jestliže je zastavíme, vidíme věci úplně jinak. Ze něco vůbec zastavit, když všechno je nestále a neustále se mění? Neustále se mění, ale ta mysl, která se mění, je závislá právě na, na hmotě, která se mění. Jestliže neexistuje to, co není stvořené, pak to, co je stvořené, nemá žádný smysl. Jestliže neexistuje něco, co je stvorené, pak to, co není stvorené, takže nemá žádný smysl. Ještě jednou to mám, tak řekněte, prosím, na <laughs> <laughs> Jestliže neexistuje něco, co není stvorené, pak to, co je stvorené, nemá žádný mysl. smysl. Jestli, že neexistuje, to co je stvořené, pak to, co není stvořené, takže nemá žádný smysl. Že neexistuje to, co není, tak to, co je, nemá smysl. Jak tože není. Není je jeden extrém. Je je druhý extrém. Buda vysvětluje, hm? v jakýkoliv najdete to, to je základ tady, Nagarjunovi filozofii, kterou, filozofie, kterou studuje pan Tomáš, Buda vysvětlil závislé vznikání na základě toho, že pojem vysoucna je stejně nesmyslný jako pojem nejsoucna. Teď první verš Nagarjuny, úvodní verš Nagarjuny je osm negací. Nagarjuna říká, klaním se před tím nejlepším ze všech učitelů, který vysvětluje souvislé vznikání jako nevznikání, nezanikání, jako ani věčnost, ani anihilace, nebo jak to říkáme česky, ani zničení, ani jednotu, ani mnohost. Ani přicházení, ani odcházení. Protože my naši rozlišující mysli chceme mít něco proti něčemu, proto se nacházíme ve stavu strasti. Ale původně nic nebylo proti něčemu. To něco proti něčemu, to jsme si udělali sami rozlišující myslí. A ta nemá žádný začátek. Ale může mít konec? Jak může mít konec? Jestliže poznáš závislé vznikání tak, jak je. Práznotu, takovost, chtíč, karma a nevědomost můžou zmizet. Je to tak? No. Mohli bychom říct, že vždycky zmizí. Vždycky je pojem, který je právě na základě toho držení se protikladu. Proto Nagarjuna učí, že kdyby byla nirvana rozlišná od samsáry, pak by se nikdo do nirvány nemohl dostat ani do samsáry. Tak teď bychom měli udělat konec filozofie a vidět to na těch bezprostředních počitcích které tam stále jsou, a je chceme nebo nechceme, tam stále jsou a stále tam budou. Pokud je tam hmota, ty tam budou. A ty tam budou společně. Ať to chceme nebo nechceme, vždycky tam budou společně. Ale teď my vědomně jimi procházíme, protože dáváme pozornost té a té kvalitě, kterou potřebujeme. Poočí potřebujeme, protože se chceme dostat do samády těch elementů. A na základě tohoto samády těch elementů můžeme naše tělo rozložit na částice. A to je pak základ hlubší vypasování. Hm? Nebrát to příliš filozoficky, brát to účelně. Jsou ještě nějaké nejasnosti, co se týče těch kvalit elementů a jak s nimi pracovat? No, já bych se zeptal pro mě, když na začátku jsme začínali tím větrem. tak je to přijde hodně podobně jako ta voda. Nebo teď nevím, jak to od sebe mm. Vítra a vody samozřejmě jsou podobné. Obzláště to ten tok, hm? mm. ale eh, to strkání je daleko víc tělesný počítek. Když to ten tok, když cítíš tok, tak je to odvozený od toho strkání vlastně. Takže to, byla půl třeba vítr jsou... Půl No a teď vodu, by vodu bys měl cítit, protože to musí protýkat těma žílema, že jo? A to není prostě jenom strkání, to opravdu protýká. Je to tak? A jak jste říkal, to proudění vzduchu do plic můžeme brát hmm. jako tok, jako vodu? Jako tok, jako vodu, absolutně. Protože ty elementy jsou všude. Společný výraz je plynutí, že? Plynutí. Plyn plyne a voda plyne. A ještě se zeptám, jaký fenomén je svědění? <laughs> svědění tam je predominantní, určitě vítr. Svědění. Hmm. Teď ve Maga, kde najdeme mnoho moudrosti, je jeden příběh, že jistý mnich na Šrilance, já už si zapomněl, jak se jmenoval, prostě odchází. A teď on odchází v nesnesitelných mukách. A vylízejí mu z treva, z konečníku, nebo já nevím přesně si to nepamatuju, to historiku, a ty jeho žáci jsou, prostě jsou celý vyděšený a, a, a ptají se ho, co cítí. A on povídá, já jenom cítím základ. Teď další příběh, který jsem slyšel, je byl kdysi jeden německý mnich, který se jmenoval na ty Tylouka. Zdá se, že to byl první Evropan, který se stal, stal buddhistickým mnichem, který, který se asi je známý. Hm? Možná před ním bylo, byli jiní, kteří po sobě neponechali stopy. A když jsem byl na Šejlance, tak jsem mluvil, myslím, s doktorem, který ho léčil. Měl takový starý, starý pán. A ten říkal, že když ty Tiloka umírá, že on měl problémy se zažíváním celý život. On hodně cestoval. A asi mu to ty různé druhy jídel a koření prostě mu zničili zažívání. No a tak mu ho operovali a vyndali mu nějakou kousek střeva. No a on odmítl anestézi tak ten doktor, že mu říkal, že anestéze je zákonem, že při operaci musí být anestéze. Tak on říkal, tak dělejte, jako že dáváte anestézi, nebo dejte tam trošinku, malinko. No a on operoval prostě, on se nějak uvolnil a soustředil se, a že ho operoval absolutně s minimální anestézií tak ňána Tylouka musel mnoho meditovat na, právě na ty elementy. Ze začátku je to těžké, no ale e, není to nemožné. Můžete to vyzkoušet e, mlácením. Tady všímko je specialistka na mlácení. Mě když namlátí, tak stuhnu, ale třeba budete lepší než já. Já jsem nespočíval v základu, bohužel, přemohl nemůžu říct. Jo. To, to je celý systém, systém, prostě je celý, když něco není v pořádku, tak to namlátí. A ono to, ono to pracuje? Ono to pracuje, fakt to pracuje. Přišel, tady, tady byl jeden řemeslník, známý. Tak mu tam on jako, byl dobrý, měl nějaký vřed, to, to pak nějak zmizelo, a už ho to přestalo bolit. Pak ukazoval v hospodě. Jo, jo, jo. <laughs> Číňanka na mláď. <laughs> a že už bude dobře. Oni ty tak měli, pravdu, já to s tebe a že projí ty chlapi v hospodě, když nepovíde, To já bych se taky nechal na Tak to jsou srandy. No. Tak končíme tady, dáme s meditací. Musím ještě zeptat, co cítím, když cítím bolest? Co je predominantní bolesti Tam se to mění, ale většinou v bolesti je predominantní tlak, Uh -huh. tvrdost uh -huh. a teplo. Uh -huh. Ale ty, jestliže se koncentruješ dovnitř té bolesti, uh -huh. nad čím dál menší místo, když je dobrá koncentrace, to je taky výzva. Jo? Se, uh -huh. Musí být člověk uvolněný se soustředit na ten nejmenší bod, jako špičku jehly, a tam vidíš, jak, když se soustředíš na to, že se ty kvality začnou měnit. Chvilku cítíš teplo, chvilku cítíš pulzaci, chvilku cítíš nesnesitelný tlak, chvilku cítíš tvrdost. A tím pádem tou změnou těch poměrů vlastně mysl se odpojuje. Od toho. To je vypazování. Já když zkoumám bolest, tak tam taky nejdřív cítím eh, hlavně tlak a tvrdost ale končívá to tím, že se změní v prudký pohyb, něco jako vír. Mm -hmm. Je to tam. Ten tlak myslíte jako kvalitu větru. Je to tak vlastně sou soustředění do jednoho bodu všech těch elementů ve velké intenzitě. To je to pouzovo. To se to hmm. no je to taky spojený s blokádou. Hm? A tam v té blokádě je... Tak koheze tam taky. Tak by tam je mohlo něco proudit. Hm? Proto Šinkou metoda je namlátit a potom se, když namlátíš to, tak vylezou granule. Jo? A ty granule potom vona rozmlátí a ty energie zase začnou proudit. A když to rozmlátí, tak pak to necítíš. Když ty granule vylezou, tak ten je nesnesitelná bolest. Já to nevydržím. Ale pak, když ty granule rozmlátíš, tak to začne poudit. Čím mlátí? Rukama nebo nějakým nástrojem? Plácačkama. Plácačkou. Plácačkou. A když Už mám, mám vřet, tak ona mi namlátí kde? Já se omluvám, zeptej se. Ona ne, ona má si vás zkušel. Ale v čínské medicíně právě ten, to krásné je, že třeba máš problém s játrama a oni ti začnou, začnou zažívání. Pokud se zažívání nezlepší, tak se k játrům nedostaneš. Mm -hmm. vlastně. No a tak dále. Mají celý ten systém balancí energie, která je vlastně tak blízká buddhismu, protože. Je jim jasné, že všechny tyhle ty věci jsou současné mm -hmm. a navzájem se ovlivňují. Mm -hmm. Čili jestliže máš třeba ledviny v neporádku, jo? ledviny to je element vody, jo? tak musí třeba upevnit, já nevím, upevnit element dřeva, což jsou játra třeba. Mm -hmm. jo? A z játer se dostanou tam, když to plyne potom a ty jedy se rozpustějí, tak můžou vyřešit ledviny. Jo? To je fantastická věc. Uh -huh. Kam teda vlátěj? Uh -huh. Játra nebo máš to za to, to je celá, celá ta čínská medicína je založená na kolování energie. Uh -huh. Čili každý orgán má svůj koloběh. Uh -huh. Tak jestliže máš třeba játra v nepořádku, tak ty no, kanály kde koluje energie jater, budou zacpané. To nám může poznat. I podle barvy kůže, i podle hmatu. No, tam ti namlátí potom a to bude bolestivý, ale uvolní ti. se jsem mi říká, že na císařském dvoře v Číně, jak tam byl celý štáb doktorů, každý se specializoval na něco, že tam byl jeden doktor, který se specializoval na bytí. Většina lidí, většina z nás to prostě nechce přijmout, ale je to proto, že v čínské medicíně přísloví, že dobrá medicína chutná trpce. A my jsme zvyklí, na, aby to bylo pěkně v cukryčku, zabalený, no ale když je člověk jako to přijme, tak je, je to nejefektivnější fakt. Mně říkala taky šinko, že jak zjistili všechny ty kanály a meridiány. Že ve staré Číně zloč nej ty nejhorší zločinci byly za zaživo. A ten doktor u nás by neexistovalo jako ten, z tomu se říkalo linč, to znamená pomalá smrt. Jo? Že ho rozpitovali zaživo. A teď oni z toho na tom který ještě žil, oni pak zjistili jasně tyhle ty meridiány a ty body, kde se ty energie spojí. To je drastický, ale vlastně... A ten Lingzhu, ta pomalá smrt, myslím, že to zrušili až za republiky v 1911.